Psalmul 76, Căte Duhul Sfânt, Duh altării. Doamne, Duh rodește vrândețea Ta în noi, ca să moștenim pământul cel veșnic al împărăției. Doamne, Duh de dăruiește dragostea care nu se aprinde de mânie. Doamne, Duh altării, puterea rugăciunii. Doamne, Duhaltăriei, dăruiești putere peste fric și foc, peste sete și foame, miros și verbi, demon și întuneric, ca să-i încă prin iubirea inimii noastre, porții de le-am biruit. Doamne, Duhaltăriei, dăruiești ne tăria credinței, ca să lucrăm pentru mântuirea neamului nostru și a poporului creștin. Doamne, Duhaltăriei, alungă mânia, mândria, lenea, avariția. Desflânarea, lăcomia, invidia din viața, inima și mintea noastră. Doamne, Duhaltărie, așează scutul Tău și apără ne de toate săgețile, cursurile, vicleniile, vrăjile, farmecile, amăgirile și smintelile demonilor sau dușmanilor. Doamne, Duhaltărie, așează tăria ta în noi ca să biruiem în ceasul ispite și să ne încurunăm prin încercări. Doamne, duhaltării, dăruiește-ne Mărgăritarul și arma iubirii. Doamne, Duhaltărie, dăruiește-ne puterea ta ca în cer să ne putem urca și pe Domnul Iisus să-L putem vedea.